Szervusztok kedves hallgatók, az önkényes mérvadó szerdai adásában ismét Csizi Ági, Puzsér Robert és Horváth Oszkár, és továbbra is a nyárra ajánlunk nektek programokat. Tegnap táborokról beszélgettünk, ahová érdemes elmennetek, hogy megújuljatok, most pedig abban segítünk, és csak mi segítünk ilyen jól, hogy hogyan kezdjetek bele a nyárba, milyen életmódot folytassatok, milyen zene, milyen soundtrack van ennek, a, ennek az életstílusnak, milyen ízek, milyen szerelmek, milyen szagok tartoznak hozzá. És imák. És milyen imák, hát természetesen. Ha rákleletetek van, egyetek sok görögdínyét, és gondolkodjatok pozitívan. És ennyi. Egy tanács. Egy jó tanács. És úgy adják fel? Nem, nem szabad. magukban? Az az igazság, ha hogy amennyire magadban, fog. amennyire magadban hiszel, ö, ö, annyira sikerülnek a dolgai, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a görögdínje az akkor is kell. Az kell hozzá, érted? Hát, hogy mindenek megvan a receptje. Ahogy len, ahogy az írás mondja, ugye? Um. Slágerekre szeretnénk felfűzni a mai adást, terveink szerint hat darab slágerrel foglalkozunk, elsőként a Baby sisters a nyárkezdő számával, ö, és szépen megyünk a nyár végéig, és ezt úgy vegyétek, mint egy, egy útjelzést, hogy ezt kell hallgatni, ezzel tudtok egyedül ráhangolódni megfelelő mértékben a most következő nyárra. Ha egy sláger igazán alkalmatlan arra, hogy sláger legyen. Tehát, hogyha igazán nem jól dúdolható, hogyha igazán nem jól énekelhető, hogyha, hogyha igazán hitványa, hogyha azt érzed, hogy na ezen még lehetett volna dolgozni, de valaki nagyon igénytelen volt és nagyon-nagyon, vagy lejárt a törlesztő részlete. Vagy nem tudom, tehát, hogy nagyon sürgösen kellett pénzhez jutnia. Igen. Na, szóval, hogy azt érzem, igen. Az ez ócska. Tehát, hogy ez, úgy, tehát ez Csak azért. A nyári slágernek se, se jó, érted? Semmire se jó. Miért beköszön a nyárnak? Hát pontosan a nyár elejére pozícionálta magát. Nem azért rét, nem létezik nem. mert dallamos, mert nem most Még egyszer, meg egy a szem. lelkedet, először is az elejétől kéne indulnunk. Tehát helyzet volt elég, mégsem történt semmi rég. 41 szombat óta nap, például alapos. Nem csapta össze, kiszámolta, hogy. Aha hogy a hetek mínusz nyár. Tavaly szóval 45... augusztus, augusztus 20-a várakozik. június eléggé. Ja, 41 szombat óta nem jött senki még. Nem várok csodát, de az élet mértve át. Nem bírom tovább, hol vagy ámor. Uh -huh, de télen nem lehet szerelmesnek lenni. Nem. Ez a probléma, ugye? mert föl vannak költözve az emberek, és hát azt tetszik, ami az alatt van. Ö, ki sem érdemes menni az utcára. Reméljük, hogy ti is Na bentről hanggat, hallgatjátok úgy. a műsor. Erre a zenére. Erre mit kell tudni? Mert táncolni nem lehet rá, lassúzni sem lehet, oh. tehát, ne, tehát erre így igazából mi, igazán semmit sem lehet. Csillezni, csillezni. Szerelmesen cillezni. nézni egymást, a bárkút két oldalán merengő tekintette, végig gördül a pohár 1920-as és... évek? Vagy mikor járunk itt? Nem tudom, Esküvőre bevonulni, 80. és jól lehet erre szerintem. Nekem Érzel? Nekem megfordult a fejemben annak idején, amikor az esküvőm volt. De hogy erre be? A... Hogy erre mennél ja. inkább ki? De ki? Ez, a mondás, ez, is a, ez a mondás, ez is a boldog békeidőkből lett átvéve, hogy jó estét nyár, jó estét szerelem. Szinte látom is azokat a lapos kalapokat, tudod? Meg egy sétabotot, tudod? Mm -hmm. Tehát szinte látom is ezeket az ilyen ósdi színházi kellékeket, amikből a magyar színjátszás nem tud ki, ki vakarózni És Onnan van kölcsönvéve eleve ez a mi modorosság, hogy jó estét, nyár, jó estét, nyár. De közben szerelem, folytogatja, jelent, a nyar, de... folytogatja a nyarat a nyakánál fogva, hogy de hol az ámor? Jó estét, hol az ámor? Kezdjük Hozzámmor. meg, Kezdjük jó meg estét. akkor az életmód részét. Kötelező öltözékehez nőként, a férfiként azt írtok, harisnyatartó, valami mm. csípkés keztű, olyan könnyék fölé végződő. Ay, Eltartott isúlya, kalappa. De az a nagykari, tudjátok, nem ez a kis yeah. izé összecsapott kis káboly kalap, hanem rendes nagykari, már kalap. szalaggal, mi kell mm -hmm. még? Hát, Környcipő maximum cent centis sarokkal. Elhangzik, hogy lesz, hogy lesz ez a nyár majd helyre tesz pánikra semmiok, csak kell egy kombi dress. Úgyhogy kombi is kell. Is Úgyhogy ennek a zenének az zenének a, a meghallgatásához kombi szeretnénk <coughs> javasolni. Ági segíts nekem mi az a kombi dress? Az, az egy olyan kezes lábas, aminek se kezes elába. Nem Tehát kombinált ruha az az egy felső és egy alsó, de nyári. Tehát mikor jözzed? Tudod, olyan egy beruha, amir, amir, amir alul rövid nadrág fölül, ah, nem? nem, az az over -up. Jó, hát akkor ennek utána nézünk. Gombi szerintem vagy, vagy, vagy a belly. Kud, az over az nem azt jelenti, hogy mindenen felül? mindent minden elkakar okay. igen, mindenen túl abban de, tudjátok, e, e, e, e, e, e, hogy mekkora küzdelem abban elmenni mosdóba például de hogy Katasztófá. ez a neve, hogy overhaul mint és valaki összeolvasta, hát, hogy overhaul ez ugyanolyan, mint a notes hogy oda volt ír, meg hogy meg kedves csomagolás. hallgatók, a kombidressre várjuk a tippeket jó, hát kombinált, ruha világos, alsó mi, és felső mi, mi, ruházat kombinált rúha. Nem, nem, szerintem ez egy, buddy, vagy egy, body, body. Tudom... Vagy egy body, vagy még azt tudom... A body jó megfejtés elnök. Azt elnünk, tudom elképzelni, igen. hogy ez a kis uh, ilyen, hogy hívják, ez kombinér. Én azt szeretném megkérdezni, persze, ha alatt, a Margit Azt szeretném megkérdezni, ha még azt sem tudjuk, hogy mi az a kombidress, akkor hogy vesszük a bátorságot, hogy megkérdőjelezzük, hogy a nyarat így kell-e vagy nem? Hát természetes, hogy ebben a dalban van az igazság, és nem a szánkból ömlik ki. De ez egy ilyen kisújjeltartós, csípkekesztjűs, de mégis nagyon, mi az ideillő szó, ami úgy a kornak mondjuk ledér? Ez az, mm. ez az. Mert hogy olyanokat mond, vagy énekel, hogy... szűzkurva, Szűz ezt, ezt, a, ezt a kifejezést keresed, nem? Nem, nem, az olyan alandas, szó, nem, valami szó, sokkal szűzről, magasztosabbat Robi. szeretnék, de végül is... Miért váradsz már? Rád bízom, hogy ki legyen. Tehát tök mindegy, hogy ki az, semmi közel amúgy a szívhez a dolognak. Az első, aki szembe jön, az egyelerulom kombidressz, bújjon össze velem, és ennyi. Ja, tehát le, tehát, a, ja, értem, tehát akkor ez szexuális túlfűtöttség. Táncol és, a vágy benne, ilyen, így folytatja. Itt it, it, vissza van tekerve az idő valamikorra az ezredfordulóra és a mai pláza ilyen, ilyen, ilyen csajok, ugye? Ezek, ezek az ilyen nagyon kommersz, ilyen ko, konzum nők, akik így a, a. tudod, ilyen sterilek, meg így le vannak euh, barnitva, meg így fel vannak euh, töltve, meg így ki vannak hidrogénperotoxidozva. Tudod, ezek az így, ilyen for, for, for, mindegy, for, formatált, ilyen hol. formatált nők. Ezek, ezek elképzelik a boldog békeidőket, még az első világháború előtti éveket, <gül> tudod? És ők így képzelik el. Tehát, hogy így beszorultak a szoláriumba, és közben így, így így behaluszták, hogy milyen lehetett az a világ. És így a maguk képére formáltak egy fantáziát abból, és ez ne. az a szám. De legalább illedelmesen tudnak köszönni a napszaknak megfelelően is, mint tudjuk. Ennél fontosabb dolog az emberi együttélés iratlan szabályai között nincs is egyébként mindegy neki, hogy kivel találkozik mert azt mondja, hogy szabad egy hely már rég a szívemben, miért várat már, rád bízom, hogy ki legyen Ugrópárról. Minden készen áll, csak egy férfi kéne már. Uh -huh. A szívzár nyitva áll, kell a mámor. az, szép... az első, személyen nagy... jövő. Lényegében csávó De megint egy megint megint egy csávó. Megint itt egy csávó. De de, de igen, de nem, hát egy csávó módjára, de módjára értam, keresi hogy csak... a partnerét. De, hát nem, hát nehogy is, hát szóvárok a kombidresszében. Az itt és nem érti a társadalmi férfi fogalmát. Úgy látom, hogy helyre kell ezt tenni. Az a hozzáállás, hogy teljesen mindegy, hogy kivel, most már teljesen mindegy, most már akárkivel ez maga. Ja, hát ez igen. Ja persze, ez, ez férfias megtanul... működés, jó, tudom. mert megtanultam, hogy a nőknek elég látszani. ez mindig elfelejt. Ha férfias nyárat De... akartok, akkor javasoljuk a Baby sister szel kezdeni. Ez a férfias nyár, az igazi maszkulindar. legyen tavasz, az a sunyirassz. A fák ügyezzenek, és boldog emberek, van nézzenek. Mikor a színpadra érkezek, mert az internet jó dolog, de hogyha együtt vagyunk, akkor leszünk igazából. Na itt a tücsök a tücsök és a hangyából. Ő élete felében a nyárra vár, illetve ez minden emberre igaz szerintem még azokra is, ahol egyébként egy évszak van. Na de ő azért vár egész életet fél évünk a nyárra, mert ez végig is arra hogy végre elindul a koncertszezon, végre megindul egy kis pénz, és Á, akkor végre De ez a fesztivál hát, ilyen... szezon, hát van őszi szezon, meg van a február vagy márciustól tartók nehogy már itt panaszkodni Itt a jó idő, elindulunk végre, így az új lemez után végre révbe érve, énekehetem a dalanymat veletek együtt, minden probléma megszűnt. Hát ez, ez, ez kell mi látni. másról szól, az mint hogy gyertek, az alkotói naptárat örüljetek, örüljetek nekik, vagy most van egy kis pénzem, és ráadásul mm. csajozni is tudok, sokkal könnyebben ez a fesztiválokon. Kamizás, hogy egyrészt nem kéne állandóan nyári slágereket írni, a zombolisznak a a végre itt a nyárcimű száma egyébként tökéletesen illik ide erre a napra, június elejére, meg ebben a listában ide a második pozícióba. De hát, ha talán lenne téli slágerük, és nem kéne ennyire várni a nyarat, hát akkor hívnánk őket Szi. a karácsonyi falunapokra. Olvastátok, hogy itt van tovább. Én most szembesülök vele. Nagyon <laughs> jó. Reggel, amikor felébredek, alig várom, hogy a kocsiban legyek, és vigyen az út az alföldön át, de fusson mindenki, amerre lát. Mert vezetni nem uh -huh. tudok, csak nyomom a gázt, az emberekre meghozom a frászt, döventségemre legyen mondva, azért sietek, hogy a színpadon lehessek újra. Hát ez tök Hát ez fontos, mert szerintem egy jó fellépés mondjuk szórakoztat három ezer embert, de lehet, hogy tízezret. Ahhoz képest a három, három-négy haláleset szerintem igen. elhanyagolható, szerintem hogyha ilyen a szívünkben nézünk. Elmondjam, hogy mi demonstrálódik itt? Az az attitűd, amit a hazai színpadokon, a, a Animal Cannibals, meg a Gesti Péter honosított meg. Most hagyjuk, hogy milyenek a szövegek. Ez egy attitűd. Tudod, ez a jópofa, hülye gyerek attitűd. Uh, ami, aki így büszkén, uh, akit büszkén nem érdekel uh, semmi, csak az, hogy sunshine legyen, meg csaj, meg ezek a legközvetlenebb ingerek, tudod, sör, hát Ide Ideképeződött a... le a West Coast, tudod, hogy annyira nincsen állandóan jó idő, ezért legyen a helyett is egy kis csöp egy, egy csöpp fűszernyi humor. De igazából igazából, igazából, igazából, igazából itt, itt, itt nem humor van, hanem ez a végtelen szellemi igénytelenség és a lényeg. Igen az Ernest Suliba megy című vígjáték és kategóriái. Meg oh, igen, van, vagy igen. esetleg, bár néhány szállal szép emlékek is fűznek hozzá, de a folytassa sorozat, mondjuk. Igen, ó, ne, ócska, alávaló... Ho, Bó, bóc és humor. Igen. A nagy cipőben elesés, a, a, a vizes vödör közönségfejelei hajítása, amiben ha ha, ha papírt fecnik Mondjuk, hogy hogyha most beszélgetnénk a Kozombolis dalának a szövegírójával, nem tudom, ki lehet ez a tehetséges ember. Akkor az lenne a magyarázat, hogy de azért van, mert az emberek nem akarnak gondolkozni nyáron. Ki akarják kapcsolni az agyukat, azt akarják, hogy csak adat, Ami nyilván egy a Ilyenkor a közönség, közönség maga, ez, ez történt ilyenkor a, közönség, a, a közönség igénytelenségével érvelnek, holott a saját felelőségüket kéne látni. Ők tették ilyenni ezt a közönséget. Az ő igénytelenségük képezte ezt a közönséget, ami most már beéri ezzel. Valójában ők teremtették ezt a kulturális referenciát, ők meg a. Ö, meg az az gesti, ő, az ők, az ők, ők alatt a bármilyen ilyen ö, könnyed popsláger szerzőket értett ilyen az, az, az ez mélyebbre megy. Ez azért, hogyha tényleg azt nem nézik, hogy Teljesen hülyének nézél közönséget. De arra, azért, mert arra csápoltatja az embereket, hogy örüljetek neki, hogy nekem most van bevételem, és nekem végre jó. De ennyit tudom azt, hogy egy a, világról, a nyárnak. De, de nemért, egy valamit, annak, hogy, megér... egy valamit megérted, hogy kizárólag arról tud szöveget írni, amit ismer. Ezt a dolgot ismeri. Erről tud szöveget írni. Mm. Valójában arra rájött, hogy ha valaki más nevében írna a szöveget az ő élményeiről, az ő világáról, akkor alig, nem lelepleződne, hogy fogalma nincs arról, hogy az mi. Ez az egyetlen terep, ahol ő biztosan mozog, ez az ő saját élet a saját hétköznapja és saját nyomorult örömei. Ő ezekről hogy... tud. Ha az öröm fájd kinyitod, akkor ezek vannak benne. De mondhatjuk azt, hogy ő egy önazonos megvilágosult ember túl mondjuk egy ilyen spirituális tábor 2015, 4, nem tudom, mikor ez, <laughs> angyal kártyát is húzott aznap reggel. Um... Itt a szövegben én azt érzem, hogy itt a backstage-ben vagyunk. Tehát végig mehetünk egy webkamerával. Lehetünk a turnén velünk. Uh, igen, és végigmehetünk az ő életén. Igazából itt nem történik meg a produkció, hanem a verkfilmet adják el nekünk, mint, mint főterméket. Azt írja, vagy azt uh, reppeli, vagy azt énekli. Én is csak a nyárra gondolok, mert az életemben van néhány olyan dolog, amit a tél nem hozhat el nekem, ehhez mindig napsütés kell. Ilyenkor az ember útra kell, és sok szépet láthat, ha jól figyel. Én is tudom azt, hogy nekem mi a jó, tehát én is akkor mi is. Várom, hogy jöjjön egy újabb megálló. Indul az élet, a lányok szépen mosolyognak. A kísértés nagy a strandon. Színes bikiniben azt kíram, kiabálják. Nézd, ott van a Ben. Amúgy mire rímel a Ben? Kin. Bikiniben. Ez egy Ne csak kinrim lehessen már. Bikiniben de Mindegyiket segítek. olyan szépen végigviszi. Gondolok, olyan dolog. Hozhat el napsütés kell. Jó, hát sánta, sánta, de legalább hangzók. A bikiniben. ott Hol? van. Bikini színes bikiniben érted ez, ez a rím ez igen, a berím. Igen, mert igen. Hát ne, Én nekem az az ítéletem, hogy ez itt egy verkfilm. Nem, kap, nem jött ki a film, hanem az előzetesét mm. uh, az Istennek. előzetesét vetítették rá a slágertallamra. Vissza mindenki vissza Jó, minden esetre mi jót akarunk, úgyhogy ha érzitek a nyárnak a ritmusát, akkor azt javasoljuk, hogy a Kozombulistól a végre itt a nyár című slágert azt pörgessétek, és hát a, az ajánlott ruhadarab mondjuk egy papucs vagy egy Crocs hozzá uh, egy, egy vagy egy feszülős dressz a lányoknak. Ilyen térdigérő bermudagatja, aminek mellé. oldal zsebei vannak. Az, az ö, látod? Meg kamu? van? Kamu, hívják. Ö, nem tudom, mert a kamó az a kamuflás mintás. De félrecsapott béiszból sapi. Na ehhez félrecsapott béiszból vegyetek. Zsebesnadrág egyébként. Zsebesnadrág. Na de az bármi lehet. A, zsebe, a zsebesnadrág lehet Bokáigérő is. Mert miért szeretnél háromnegyedeset? De hát, ez, aha, ez a tért fölött végződő, ilyen lifegődőgatja. Ne, ne, a tért gata, alatt végződő ne, a legnyomorultabb, igen. azt csinál az emberből tökéletesen másik élőlény. Horgász. Te Igen, vagy horgász. A testarányait olyan mértékben változtatja, az, nem az előnyére, <gül> hogy, hogy azt öröm nézni. ez, a háromnegyedes fehér nadrág sok zsebbel, és ehhez mondjuk fehér egy szín, ilyen magasított aha. talpú cipő, vagy egy klumpa minden pénzt megér. Ennél érzékibb, érzé, nem tudok mondani, Gáspár fülletforró nyár című számával gyakorlatilag a szagló, látó, halló szerveidet, a tapintásodat és az ízlelésedet is megtalálta. Mi más lenne alkalmasabb mondjuk a július elejének a zenei aláfestésére, alá mint a fülletforró lég, a fülletforró táj, a fülletforró stég és a fülletforró part? Szerintem ennyi volt meg a dalból? Mikéne nyár, mi van, Füllet is, forró is, és ennek menti. Ja nem, még az újból, újból, az is van, az ismétlődik. Újból érzem, újból érzem. Megint újból érzem, újból érzem, megint érzem, van néha. Van olyan sor, hogy újból érzem, megint érzem, de ez már a refrem. Újból de érzem, mert érzem. Nem is érzésekről, érzékelésekről szól ez a dal. Azért érez de ennyi volt mindent. Benne. Ezek nem érzelmek, Füllet ezek forrul, érzékelések. Akkor... Menjünk végig az érzékszerveken? Ja értem, hogy pipáljuk ki, hát hogy akkor a, a forróságot azt a bőröddel érzed. Igen. Kvázi a tapintáshoz tartozik, igen. bár ez vitatható, de most akkor mondom, hogy igen. Igen. Ö, a táj, az nyilván a, a, a vizuális. Hát, ott van még a csöppenőjég az üvegen, akkor az még lehet? Az is, az is a tapintásodhoz tartozik. Főleg forró éj. Hmm. Az éj az már valami egészen másfajta érzék. Ezek már hatodik típusú témam. érzékek, az éjszaka, a perc, az időérzékelés. Egy, ne, ne idegesíts fölági, ennyire érzéki nótát nem tudsz előrántani akár Azért honnan. mondtam, hogy még, még, az, még, még. Hát még. Ezzel kezdtem a az is hat. Engem egy kicsit egy érzéket aggasztagás, terlaci, ki. Azzal indul a második sor. Azt mondja, füllet forró lég az üvegen csöppen, a ez az első, füllet, füllet forró táj, ahol a mozdulat fáj ezzel nem kéne egy orvoshoz menni, vagy röngel, reumatológia, mit tudom én, MRI, nem kéne, miért fáj? De a probléma, baj, vagy? vagy pedig olyan forró a levegő, hogy a, hogy a légellenállás már nem hűt, hanem fűt. Nem tudom, hogy mi a baj a, a de rögtön ezzel, ő úgy érző, hogy ezzel indítani kell a dalt, egy fájdalommal. Én a Gellért fürdőnek a, a, a kinti részén ebben a napsütéses időben föl tudok gyorsulni egy olyan 75 km per óra sebességre, a hamezitláb vagyok. Tehát érzem a bőrömön azt, hogy milyen tempót diktál a Minden mozdulat fáj, hogyha kellően gyorsan végzed. Uh -huh. Uh -huh. Uh, fáj, ha túl lassan, ha egy kicsit gyorsabban, pont jó, aztán egyszer csak megint fáj, mert már nem jó. Ugye egyszer beszélgettünk <gül> erről, hogy ugye a pizzának mi az ideális kiszállítási sebessége. Ha túl lassan viszed, Kihűl. Igen, akkor de hát kihűl. Persze. De ha túl gyorsan viszed, akkor meg az hűti ki, hogy olyan gyorsan vitte. De ha még sokkal gyorsabban viszed, akkor meg széti, Nem, akkor meg később kell elkezdeni elkészíteni, mint hogy kiszállítanád. Vagy, és azt is a fénysebességet. Az utolsó olyan gyorsan szállított ki, hogy az utolsó öt méteren megsül. Igen, és, ne, és amikor a fénysebességet megközelítve szállítod ki a pizzát kis robogóval, akkor nem szabad fölkapcsolni a fényszórót. Ezt nem. is tudjuk, mert az lassít. Nem, az az igazság, hogy az első öt méteren megsül. A, a, úgy a jó, hogyha nyersen száll. <síns> kell elindulni nyersen, vele. Nyilvánvalóan nyersen kell elindulni vele, és szerintem akkor szabad kitenni a közvetlen, közvetlen surlódásnak, amikor már nagyon közel értél. És a... Gáspereci erre gondolhatod? Ő, ezeket, ő ezekkel tisztában van? Mert fizikus. És Újból érzem, megint érzem a nyarat a bőrömön át, újból érzem, megint érzem, hogy nagyon is kész vagyok rád. Figyelj, de a Gáspárácsi legalább tudja, hogy ki ez a csaj, mert megszólítja, nem azt mondja, hogy megint kész vagyok bárkire, aki szembe jön, mint a baby sister. Nem, hát, te tudod, hogy milyen csaj. Nem, te tudod, hogy milyen csaj. Arra vagy, ez mennyi, mennyire, jó, mennyire romantikus. Tehát, hogy, oké, okay, készen vagy rám, mert újra megdugnál, bár csak annyira szeretném, lenne egy férfi, akinek mindig eszébe jutok nyár, de csak nyárom. Aha. Ősztől télig annyira nem, tavasszal már úgy ébredezik, és akkor azt mondja júniusban, hogy na, bébi, megint köszön vagyok rá jövő. Igen, vége az, vége az iskolai, Hord? kezdődik az iskolai szünet, nem vállaltam nyári tábort, az osztályozó konferenciáknak vége van, pótérettségízöm nincs, úgyhogy megneked Meg neked Nosza. legalább van nyaralult, hát nekem meg nincs rezsém. Valahol ez a dallam szól, valahol, valahol ez a dallam szól. Valahol, valahol, valahol, valahol, és <gül> mikor a langyos szél táncolva hozzámér, és nem tudjuk meg, akkor újból érzem, hmm. megint, akkor érzi, érzem megint érzem megint a örömet. Hát igen. hát igen. Hogy kéz, És nagyon hogy is nagyon kéz kéz vagyok is kéz kéz rá, a nem, nem, nem csak ezt a kész. Kell... lesz, akkor kész is lesz rá. Ezt a pillanatot kell kimerevíteni. Azt a pillanatot, mielőtt még találkoznánk, mielőtt még behatolnál. Azt a pillanatot, amikor még nem történt meg, még nem háltuk el a szerelmünket. De már majdnem. De már itt van. De, de már... A Madonna az a fél életművével valami 15 éven keresztül próbálta ezt a pillanatot kimerevíteni. De Tud, amikor, ki a amikor, pillanatot, amikor, már, amikor már megfeszül a vágy, tudod, tudod oh, azon a pillanatot, tudod, így igazából az elélvezés előtt egy pillanatban vagy. Hát erről szól a Like a Virgin. A Like a Virgin is ezt a pillanatot rögzíti. De Gáspár az egész a május végéig az tart ebben de, de, de a de a egy Laci, A Gáspár ennél sokkal többet. A Gáspár egy egész egy egész életművet ebben az állapotban tölt. Ő folyamatosan ebben a fülletforró nyárban van, tudod? Ja, a fülletforró ja, ja. nyár az az el nem hált ö, aktus, tudod? Ja. Az a szerelem, ami folyton füllet. soha nem úgy hagyjuk jeleníteni, csak szexelni, mintha életében először csinálná, ami ezek szerint neki először akkora nagy szám volt, hogy ő azt szeretné is térgetni, hát fölged Minden mozgolód fáj. nem? Igen. a fülletforró nyárban. Igen. Igen. igen, igen, de hogy ez a fájdalom, ez a fájdalom ez már jó, ez már jó. Mert ez a fájdalom. Ez, ez egy új, ez egy új, ez egy új világba. Nem lehet, hogy a szürke 50 árnyalatára valahogy így ráfűzik most akkor ezt, és azért nem... nem, nem de már, az az az állat, lenne szerintem lenne szerintem már a szürke 50 árnyalatát is ezt termelte ki. Tudod, ez a kultusza ennek az állatnak, aki alávett téged magának, aki, aki leuralt leural, leural, leural téged, de közben szeretett gesztusai vannak. Tudod, közben ez a, ez a hazugság erről a férfiról, aki leigáz, aki lekötöz, aki láthatóan aki, aki, aki, aki így téged a napi rendjébe, és akkor van egy másfél órája rá délután, amit így beillesztett, és rituálisan közösül veled, de közben szeretedgetek. Nem, a nagyjából tudok. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az önkényes mérvadó nyárkezdő életmód magazinját halljátok, amelyben zenei aláfestést ajánlunk nektek egészen május végétől augusztus végéig, most júliusnál járunk, körülbelül Gáspár Laci füllet forró nyár című zene számával foglalkoztunk, ezt hallgassátok július közepetáján, és azt szeretnénk mondani, hogy ha már ilyen füllet és forró és esetleg pálott testrészek veszélybe kerülnek, akkor a, akkor konzultáljatok gyógyszerészetekkel. Ha úgy érzitek hogy nincsen gyógyszerészetek, akkor pedig nem vagytok senkik. Tehát az embernek az elmúlt húsz évben már ki kellett, hogy alakuljon, hogy legyen gyógyszerésze. Hát De hányszor elmondták? Miért egy el gyógyszerészével? Hát hogy melyik ö, gombakrémet válasz a, a füllet pálott ö, ö, helyrehozására. Az ajánlott ruhadarab pedig ö, bőrmellény lenne meztelen Lembá felsőtestre. Lembászon nadrág, Lembá hálópóló esetleg. Bármi olyan szellős ruhadarab, amely, a, amely ö, hozzáférhetővé teszi a szívet. Én nagyon szeretném kérni, hogy hintőpor valamit golyós dezodor. Főleg a golyós dezodor, vagy stift. Az, az kérem még. Egyszerre. Földobsz egy ilyen hintőpor alapot, és, és azon, azon, azon húzol egy golyós dezodor autópályát, és akkor vagy kész. Nem kéne egy készfertőtlenítő hozzá, ilyen ragacsos zatt, tenyér ilyenek, nem? Előtte? Hogy nem, hát hogy kosztos legyen a golyós dezodor doboza. Ilyen kis doboza. Akasztós, mint ezek a, voltak ezek a vízáló Igen, tudjátok, igen, igen, igen, egyszer ilyen... majdnem megfulladtam egy olyántól. Hát, át, nem kenúval átevesztünk egy fa alatt, és, és az fölkapta a fa a nyakammal együtt, és kivett a, a kenuból Na ezért is sokkal jobb az őftáska. Ne úzzatok. Ja. Na, ne úzzat. Nagyon figyeltek, hogy rendes magyar dance slágereket hallgassatok nyáron, és ne úzzatok, mert mi lesz belőle ez? Nagyra benne aj, vagyok de alá, már, jaj, de alá, jaj de ez, jajda, alávaló, tudod. Nem az, nem az nem mindenki mindenkinek, kifogás a gyere, nem tetszik a, a gyerekkorba, a a, a való visszagravitálásra az hogy nyár te Nem vagy elég fiatalos. Ja, mennyi jó indulat szorult Nem belé, vagy szerinted fiatalos. ők visszagravitálnak? -a? Igen, azt gondolom, hogy ez... De... Tehát volt az a pillanat, amikor kimásztak belőle. Igen, én azt gondolom, hogy amikor kilenc évesek voltak, akkor legitim volt ez a magatartás, Egy meg ez az attitűd, meg a világhoz benne, való ez a fajta ten, hozzáállás. De vannak, hát hány évesek voltak itt? Tizen, nyolc, Hát ennek szellemében megy az egész szöveg. Hol van? Hip-hop biztos úr, ellopták a diákomat piszkosul. Miközben, az olva Miközben olvastam a vonaton a Gárdonyit, megfújták gárdonyig. Azért ezek a kis szójárékok ja, is a, nagyon viccesek. Ja, ja, ja. Csak nem az a kérdés, tarc, hogy miért nem... olvas Gárdonyit, Mert amikor éppen kultúra... vakációzni megy. Nem, ilyenkor nem Gárdonyit Régén olvasunk, csak hogyha azt akarjuk, hogy kijöjön a Rím. Ja, ilyenkor, ja. Ilyenkor... Mi van a nem volt Rím? Nem írt még akkor a fejősevá, hát ez a ne, Leslie Lawrence-re nem volt Rím. Lehetett volna, igen. Ja, kóvel jóra nem volt rím. Nem baj, mert most akció szeptemberig buli van és vakáció. Gyerünk, beindulunk gyerekek és leütjük a legyeket. Leütjük a legyeket. Én nagyon sok ponton menjünk -e vissza az elejére. Jó, természetesen. Azt mondja, nyaki Géra Halidé, a szívem visszatartom. Honnan? Hova? Vagy hogy nem, itt, a szívem, vagy a szívem, szívem az, az már jelenti, akárnál jár, az én meg én vagyok, nem kelemföldön vagyok? Az sugja valaki, hó, rá, de nem, az, ez ez itt, arról, nem, nem itt arról van szó, hogy pontosan tudom, hogy a Balatonon megfelelő mennyiségű... Százszor jobb csajok lesznek, mint itt a délében. Megfelelő mennyiségű boros és és uh, ilyen, ilyen uh, energiaital elfogyasztása után olyan állapotba fogom hozni magam, hogy ott én... Uh, hát kopulálni fogok, szexuális aktus, és már érzem a szerelem hívó szavát tudod? Hm. Tehát, hogy ez itt, ez valójában azt jelenti, ez, ez már egy ilyen, vissza? ez, már, már, pár no, zási, az ez az már egy párzási, ez már egy párzási tánc. Ezt értem, de a kérdés, az ági kérdés, hogy miért tartja vissza, és azért tartja a... vissza, mert nem akar ismerkedni a vonaton, mert a, a kínálat, sok a felhózatal, a teríték sokkal nagyobb lesz a Balaton. Azért tartja. A 42-es kocsiban ne még nem olyan jó, port. mint Gány. Azért tartja azért tartja vissza, világos, mert miért? nem, ő odalent, ő a Balatonparton, majd valahol Füreden, vagy valahol valahol szép plakon akar elélvezni, és nem a vonaton. Értem? Tehát nem ott a vonaton akárpitra szeretne. Bocás. Ez semmerül a kérdés, Carpet hogy hagyjuk ide a szív, de ugye ezt már megbeszéltük pár hogy igazából se hogy... tehát A szív az valahol kigombolja a, a... Citt, és akkor előbújik a szív. Igen, ami... igen a, szív <sínt> az, a szív az a nemzőszervekre utal. Nem, arra utal, amit azokkal csinálni lehet. Az, az Emergency House Nyaki a hidé című slágerét hallgatjuk és ajánljuk éppen. És hát azt gondolom, hogy ehhez az anyánlót ruhadarab a Buffalo cipő lesz, ami a 90- évek a, a legítím férfi magasító ruházati uh, kiegészítője volt. Meg vannak a fazonok a, a strandon, akik egy, az ilyen alsónadrág szerű fürdőnadrágban vannak, ami nagyon leleplező. Fújkálják magukat ezzel a ablakpucoló és növénylocsoló Testben ilyen va vaporizátorral, és eközben egy kikötött báfaló van a, a lábukon. Tehát fénylenek, ki vannak gyúrva, alacsonyak, de magasak. Ez, a, ez de nem akkor a... volt, amikor a lányok azok egyöntetűen feketen a jártak egy ilyen hatalmas oldaltáskával, és ö, sötét színű kontúra húzták körbe az amúgy sájkontúra. A, a szájkontúra az a 90-es évek közepének a jócsajsága. A, a, a Baby sistersnek. nek a... nem, ez emergency house is in... akkor volt. Tök ugyanaz mm -hmm. a breed. Igen, de, itt, de itt utalás van Dakira. Daki, daki mert... Mivel beszél benne. Igen, Na, nézzük, igen, igen. Lehet végig menni, méltatlanul ugrálunk a szövegben. Mond, Figyeld el, azt, a azt a dagit, sért, hogy figyeli a dakit. Érted, a dagi, aki csak szeretne dakival kúrni, de nem lehet. Az aranyfoga kiragyog, a koronája vakít. Ez így a dakitra. Duck, <gül> <gül> e, e, e, hogy az aranyfoga, értel, Tehát, hogy már kipotyogott a foga, a nyomorult dagat. Ő, ne, igazából. Ne. Ne, ne, ne. Van, hát vannak, akik ezt ilyen értékként hordják, nem? Lehet, hogy ő nagyon gazdag. Az aranyfoga, szerintem az egy ilyen az ami a az szimbólum. amerikai ne, uh, gangstermelezés. Nem értem, értem. Többnála, hát, hát, Tehát dagat. Többnál a husszal, és aranyfoga van. Hánnyi, tessék, hánnyi és sosem bulizott még az emergency house-al. Szerencsétlen nyomorult. Ez a husszalra imel. Tényleg, az lesz. Az, az Három lesz. perc, és indul a betépés. Indul a dübörög a ház, indul a holiday baby. Aha, <gül> Ez email, az eddig, ez nem eddig is, is, is ugye? <gül> De menjünk már vissza a legyekhez. Ne Gyerünk, legjazzél. beindulunk, gyerekek, és leütjük a legyeket. Ez valami metafora? Nem, hát ez, tele ez, ez a következő. Hát, nem gondolom, hogy ingyen, és közben megjelennek a legyek, és akkor az egy ilyen nyári tevékenységet De... is megadja. De... Ő, ők látomásos képekben ő, kommunikálnak itt, itt valahol a lovasi veszettel. Nem, itt mondjuk betépés indult át. Értem, értem ezek a velencei, ez, ez arról szól, hogy a velencei önkormányzat fizetett nekik egy valak pénzt azért, hogy most már azért ez, tudja meg a budapesti népség, hogy Velencén is lehet bulizni, nem csak Balatonon, hogy Velencén már, sőt, az igénytelenebbje, az aki nem bír magával, az száll, leszállhat a bolatról nyugodtan Agárnál is, nem muszáj Balatonig menni, és ugyanolyan jó buli van. Ugyanúgy ott van a nádas, ugyanúgy ott van a víz, ugyanúgy ott van a, ott van a Red Bull, ugyanúgy, ahogy ott van a boroskóla, be lehet rúgni. De itt Érted? van még van Minden, még ott van tovább. a nők is. Ez, minden. ez a városmarketing? Ott van az Arató, Arató. Ne, itt arról van szó, ez hogy a helyi önkormány. A, ez egy a van. van az Arató utána Gárdonyban van szerintem a popstrang. Hát és, popstrang a, és Agárd nem, a, a gárdon, van a, a, popstrang. A, gárdon van a popstrang. popstrang. De ez ez egy a együtt? szám, ez kifejezetten arról szól, hogy ott, Velencén valamelyik önkormányzat, de az is lehet, hogy, hogy megyei szinten dőlt ez a dolog el. Kellett, egy, kellett egy, image, egy image dal, egy image pop song arra vonatkozóan, hogy nem muszáj Balatonig menni, hanem nagyon jól be lehet rúgni már Gárdonynál, és nagyon-nagyon jól lehet bulizni, és minden adva van ahhoz a bulihoz, ami Balatonon zajlik a jétvégenként. az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oskárral és Csizi Ágival, itt a 90.9 Jazzyn. Az önkényes mérvadó nyári sláger és életmód tanácsadó és ajánló rovatában. Nyári Gábor, nyári Gábor nélkül, nyári Gábor Ágival. Bocs? Ezúttal az AD stúdió nyári eső című számát dobnánk föl, mint következő lehetőség. Tehát valahol júliusnál tartunk. Óhatatlanul eljön egy-két esős nap, ami a lángososoknak a rémálma, de azért egy ilyen kalkulált rémálma, és a, a nyári eső ehhez a, ehhez a hangulathoz lehet a, a megfelelő adekvát utitársatok. Mit mond a nyári eső az AD stúdiótól? Éjjel ahol megintük megint tük, trükköket játszik, téged ígérte, mégis messze jársz, csillagok arcába nézve még látom, felfénylő tested, szemed mosolyát. De szép rím. Az a test, ez a testrész szinesztézia, amikor a szemem mosolyog. Persze, Nem, érde, Hát a teste, de mit a... Mit a amúgy Igen, tényleg a, hold, mit a füllet, forró Vagy o? a Balaton, vagy a Velencei tó vizétől. Az izzadságtól is Vagy lehet. a hold, vagy ez a holdnak a trükkje. Igen, a hold. A holdat. Aki mi tükör, ugye, a tükre. Uh -huh. uh, holdanya? Én... Mm. Ez a vonal. A, a, a holdanya az a, az a sámánizmusban, ugye, Bródi János átiratában, ugye, tudjuk a... Dákbilt a előadásában. Én voltam, jól tudom, ki többet akart, hogy legyünk mi egymásnak víz s apart. Őrült ki néz, de semmit se lát. Bár elfér két szívben az egész világ. És egyetlen sorban az egész Koeló életmű. Ö, és, és, egy, és egy fél Brody életmű, mert itt, itt valaki néz, de semmit se lát. Ugye láss, mm. ne csak néz. Mm. Mm. Hallgasd az ében a nyári esőt. Mit ígér, mire kér? Szeres úgy, ahogy én. Hoppa! Nem úgy, úgy nem jó, ahogy te csinálod! Nem, nem, hát, úgy, ahogy én! Te hát szeres úgy, ahogy én! Te én akarok igen eluralni, mert hogy arról van szó, hogy te ne úgy szeres, ahogy te, sőt, azt az föl sem merülj, hogy én úgy felszeresek, ahogy te! te mér még csak nem is arról van szó, hogy mi ketten szeressünk máshogyan egy harmadik módon. Arról van szó, hogy te már jól van szeretve, csak nem jó által. Ugye, fizika feladatgyűjtemény. Egy vonat elindul A pontból B felé 30 km per órával, és egy másik vonat elindul B pontból A felé 110 km per óra sebességgel. Hol fognak találkozni? Hát A pontban, mert el se indultam úgy szeresse, hogy én szeretlek. Én ugyan ki nem mozdulok A pontból. Mert hiszen én voltam, jól tudom, ki többet akart. Akarj te is annyit, amennyit én. ő azért engedheti ezt meg magának mert azért itt egy géniusz van. Nézzük, hát olyan. A, a, aki írta, azért ez, József le, attilai magaslatokba. Igen. Jutunk odakint, most a szél felhőket kerget, és idegen nap szórja szét aranyát. Már nem is tudom, mit gondoljak rólad. Megérint a fény. És utamra bocsájt. Hát ez... Ja. A fénykonferencia fény megérintette. Ez is, ez is a nyár egyik lehetséges programja nektek. De azt mondja a fény, hogy akkor menj, de hova? Mert különben is, milyen fény? Esik az eső. A zöld lámpa az, ami utadra bocsájt. Tehát van ilyen fény, ami utadra bocsájt, és ez a jelző lámpának a zöld színe. Gondolom... Teljes káosz van itt. Esik az eső, a nyári eső, de közben szórja szét az aranyát, a nap, de hogy hol? Menj de Mert a, ott a nap, és esik a felvő... az eső. Szívá... Akkor de hogy kerül hoppá? fel a hold? Mm -hmm. az csak ne, van. a szivárvány hogy kerül föl, hogyha megy le a nap nekem ez a kérdésem egyszerre van föl minden ez, ez a, a teljesség ez a, maga ne, ez, egy igen, ez egy másik idősíkon, egy másik dimenzióban zajlik hol egyszerre történik minden ezért a kvantumok síkján kell, ezért kell úgy szeretni, ahogyan ül, mert neki ez megy Nektek ez megy az, az, az, az, hogy egyszer ilyen fönt hold, meg szivárvány, csillagok, nap, szél, esélyünk Ez a vízöntő kora, amikor múlt, a jelen és a jövő egy időpillanatban összeomlik. Nagyon ez szép. az egyetlen lehetséges időpillanat, amikor a, a leg, legkisebb felsőzsolcai unoka, robika, álma, varóra válik, az az, hogy autók mindig is voltak, autók mindig is vannak, és autók mindig is lesznek. Ez az a pillanat, amikor a, a szövegírónak annyi mondani valója van a partnere számára, hogy szeres úgy, ahogy én hogy én vagyok a referencia, és hogyha ezt a mondást akár ugyanilyen primitíven kifejezve egy ilyen jól dúdolható dallammal festjük alá, akkor mági, máris ilyen szeretetnek tűnik. Feltüntethetjük kölcsönös szeretetnek és odaadásnak ezt a merő önzést, tudod, hiszen a fájdalmamból fakad az összes önzésem, az összes kisajátításom, minden görcsöm és minden erőszakom, amivel le akarom igázni a te személyiségedet, mind-mind abból a fájdalomból, hogy én mondom, nagyon magányos vagyok és félek elhagy. Megelepodhatunk abban, hogy ha benne van a nap, még néhány égitest, meg egy-két időjárási jelenség, vagy ilyen meteorológiai jelenség, akkor az már roman. Antikus, nem? Uh -huh, persze. Én, én azt szeretném megkérdezni, hogy mi köze van a nyári eső hallgatásának ahhoz, hogy a nőben megszülessen a gondolat, hogy tudod mit? Mégis ugyanúgy szeretlek, ahogy te. Vagy ez csak egy elterelő hadművelet? ez hát, ilyen melankólia, hát, hogy úgy se tudsz most sehova sem menni, zárva van a főt kukoricás, uh -huh. a, a fagyit nem árulják, semmi más dolgod nincs, akkor valahogy Maradjunk a szobában és videózzunk. Ja, nincs videóm, hát akkor... Szeress úgy Szer, ahogy, akkor szeress úgy, ahogy én. Akkor hmm. szeres úgy, ahogy én. én. Azt hiszem, hogy a Szikretman az erre vonatkozóan írta azt, hogy szeres nagyon, mert szükségem van rád. Tehát, hogy ennek, a, ennek az egész nemzedéki élmény, ja, hogy dalban? nekem jogom van, jogom van hozzád, mert Petőfi megmondta, meg, meg, meg, meg Szabó Péter, hogy, a, hogy ami a szívem vágya is, hogyha eléggé akarom, akkor azt ki is érdemeltem a mennyek frontján. És mindegy, hogy, hogy te mit akarsz igazából, igaz, ha, ha elég kell akarom. Igen, szer és szeres, mert én nagyon akarom. És hogyha érvel nem kell mellett, akkor azt mondom, hogy szeres, mert nagyon-nagyon-nagyon akarom. De így igazából Akarom. De, ez, de ez tényleg nem olyan, mint a szarás tehát hogy ez, ez tényleg nem elég akarni valamit elég akarni, ez nem az mert ez egy két személyes dolog ez inkább, olyan, hogy elég nem akarni tehát nem akarod, közelebb vagy hozzá egyébként nem tudom, hogy hogy a csajozáshoz is az kell hogy igazán ne akar csajozni megfigyelted, hogy pontosan fordítva működnek a dolgok, tehát hogy minél inkább akarod a dolgot, annál, annál jobban görcsölsz, minél, minél inkább nem érdekel vagy leszarod a dolgot, annál inkább bejön Ugye? Van ennek a szereste úgy, ahogy ér, meg azért szeres, mert én akarom mondani valónak egy ilyen rokonni szála, azzal, amikor a nagymamád rádod egy pulcsit, mert ő fázik. Így. Ugye vegyél így. fel valamit, így. mert fázom. Így. Igen. Na jó, akkor illeszünk akkor, akkor be, be egy műfai jellegében másmilyen hangfelvételt ide. a Talán tavaly előtt a tv nek a YouTube csatornáján felütötte a fejét pár sláger gyönyörűen, szavalva színművészek által, úgyhogy Csúlya Imre előadásában a Vers Mindenkié rovatban az UFO Napolaj című slágerét ajánlanánk nektek a dallamot, képzeljétek hozzá. Varga Zsolt Napolaj Nyár van és semmi baj Olvadok, mint a vaj. Kent be a hátam, és szeres bátran, hisz a szerelem is napolaj. Itt van a nyár, nem ragadtagadom, jöhet a monokini hullám a Balatonon. Igazi kerekek a mellek, és a fenék is formás. Nem csoda, ha beborul a szélvitorlás. Még én is kibog, kibog, kiborulok tőle, Mégis vágyom már egy monokinis balatoni nőre, aki Nóra vagy Zita, egy szexi parazita, kinek annyit kell csak mondanom. Bélhogyok, szia! Elhagynálok, bébi, de érzem nagy a baj. Hozzád köt a három tonna déli napolaj, és ragadom, tapadom, mint a nők a fapadon. Rajtam röhög tegnap óta már a balaton. Na, de elég volt, igen, elég már, három hét és véget ér az egész nyár. Gyerünk, lemegyünk a partra, ott van a sok bébi. Az sem baj, ha idén-nyáron le fogok égni. Egy éve már a szívem erre vár, napozunk a Balaton mindkét partján. Érzem már, hogy soha nincs határ, örökké tart a nyár. Szemet szúr a didi, szinte kilukad a matrac, Két ekkora lufival már levegőrt is adhatsz. A szerelem is napolaj, a leégés ellen. Gyere, bébi! Kent be. Az az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Csizi Ágival, itt a 90.9 Jazzyn. Bébik. Na igen, a mondás, hogy bébi. Egyáltalán a, a, az a mondás, az az igényű megmondás, hogy bébi. A, a, az az igényű megmondás, hogy napozzunk a Balaton mindkét partján. Az én számomra ez emblematikus, sőt, ez, ez ikonikus. De ez esetlen nagy királyság, holott van meghatároz, három hónapot, meghatároz, hogy meghatároz, 40 kilométer. De meghatározza az én számomra a 90-es évektől kezdve, gyakorlatilag a 2010-es évekig, azt az ilyen, ilyen elveszett 20 évet, ami Oroszországnak csak tíz volt. Tudod, azt, a, azt, a, azt a húsz ö, ilyen ö, Ilyen teljesen, teljesen átmeneti évet. Ami így arról szól, hogy így most vet ki a nyárból, amit ad. A spontán privatizációnak is ez az élménye. Tudod, most vet ki a nyárból, ami lehetőség van, amit Madux, azt dugod. Az örökké, érted? Itt és most történik meg veled a történelem, itt és most nagyot szakíthatsz. Oroszországnak ezek voltak a jelcini évek. Aztán jöttek a putini évek, és így lett egy rendezett világ. Na most itt is volt, csak itt 20 évig tartott, és mintha ez lenne, ez az igényű megmondás, ez lenne egy nemzedéknek a, a krédója, mintha egy nemzedéknek a programja lenne a jövőre nézve. Napozzunk a balaton mindkét partján. És ez lett megmondva ennek a nemzedéknek, hogy ez, ez, a, ez a legtöbb. Ez a legtöbb, egy amit kivesz, kihozhat. Kiveszi, amit tud, igen. Ez mert a végtelenül só. Ő így birtokolja, birtokolja a nyarat, birtokolja a matracot, a vízibiciklit, a csajokat, igen. a béliket a parton. A bébiket. ez az igényű megmondás. Napozzunk a balaton mindkét partján, és ez úgy lett eladva, mint valami őrület. Ez valami őrület, egy őrületes lehetőség. <gül> Tehát most történt velünk valami, ami eddig nem történt, meg soha, Robbantak a hormonok, itt a nyár vízi bicikli, és napozunk a balaton, mindkét partján mi forradalmasította ezt a fiatalságot a kokain? Vagy mi volt az, ami ezt keltette? Hát az energiákat a napolaj. A napolaj. eladjnálak bébi, de érzem nagy a baj hozzá köt a három tonna déli napolaj. Három tonna déli napolaj. Megint a megmondás igényével ö, kapcsolatban had legyenek fenntartásaim. Tehát, hogy milyen igényű az a megmondás, ami három tonna napolajról beszél, hogy igazából semmi nem jelent semmit. Ez is csak arról szól, hogy használjuk el a fogalmakat, használjuk el őket teljesen. Ez nem a Geszti Péternek, meg az, a... a, a ö, ez a... most nem. Nem, a Geszti Péter nem ugye... Jó, hogy az jelenség, Nem, én arról beszélek, hogy a, a megmondásnak, a jelentésnek ne, ne legyen hitelen, legyen, ne legyen ne, legyen igaz, ne, ne jelentsen semmit, ne legyen, igénye, ne legyen igénye, ne legyen a világ iránt igénye. Sajnos szóval van, mondd még egyszer, hogy volt ez oszi... Elhagynálak bébi, de érzem nagy a baj. Hozzát köt a három tonna déli napolaj. Hát mi ez, ha nem szerelem? Mi hát ez, ha nem igazi összetartozás? Inkább kovász van a cipójában mi a hőnnek. Mi test, testnedvek hát nem Testnedvekhez. Testnedvekhez. Hát de az a szerelem, ami igazán hozzá köt a másikhoz, az a gyerek, ami, ami készül. A napolaj. De és már elkészült. Egyébként alatt. Mi az, hogy déli napolaj? Mert a déli napsütést értem, meg a déli, a, a déli mondjuk a mediterrán Daily napot értem. De Így hogy délre dél, hozzák most... az olajat, konkrétan ez hát, oliva ezt alapú olivaolaj. A napon kenték föl, ez volt múlt ja. hét szerdán, azóta még nem sikerült valahogy szétvány, De vannak miért a kutyák? kutyákat szokták én néha déli. elválasztani, amikor már nagyon össze vannak ragadva, lehet, hogy ez valami olyasmi. Jó, az borzalmas. De nem élvezik. A kutyák. Velük történik. Gyerünk, megyünk a partra, De ott van a so, sok bébi. -e. Igen, igen, ez a nagyon hasonló, az a, a, a sok bébi. De ez valójában ezt akarták átütni a társadalomon, ez lett volna a Coca-Cola, meg a multikulturalizmus végső sikere, amikor Magyarországon emberek így szólnak egymáshoz, hogy gyere baby. ide bé, gyere bébi. És egyébként volt egy barátnőm, akivel bébíztük egymást. Most, hogy visszagondolok. Na, na Volt egy ilyen nekem Hogy igazából ezt, ez át, nem, nem, nekem, nekem, tudod, hogy honnan jött? Nem fordul ki. Tudod, bele tőle. De nekem ez a. Nekem ez a ez a leriflint a provokátorból. Ott, hívj, ott hívják egymást a, a szerelmes pár. A, ger, a gerle pár. Ott hívják egymást bébiek. És nekem annyira, nekem, nekem annyira adta akkor. A kedvesek. Akkor. Igen. Állítsuk már be ezt a bébit a megfelelő helyre. Azt mondja, elhagy a bébi, és ugyanennek a verszaknak a végén gyerünk, lemegyünk a partra, ott van a sok bébi. Tehát Ez ugyanolyan minőségű család. emberek, Vagy mint van a egy bébi. De itt már mindenki bébizése van. Te vagy nekem az egyetlen bébi, meg a többiek a parton, a 30 ezeren. Igen, és mind a kettő bébi igazából. Csak a minde... bal a bébi és a nem bébi. És, és a világ partjá... az bébiből, és nem bébiből áll igazából. És a bébivel, azzal összeköt a napolaj. Ugye? Minden bébivel összeköt a napolaj. A nem bébi, az, az, az, az meg. bébi? Az anti azek az próbál róla. Édes, a Veszélyes Hogy mire vagy képes Az bizony is így lehetsz esélyes Azt mondják drága A csókjaidnak ára De nem érdekel Ha engem ölem Vele a mennyország Jök el Amit hallunk Az DJ szatmári -tól. Táncol a nyár. Ez olyan augusztus első hete talán ö, oda pozícionálnánk nektek, mert megszerveztük audio tekintetben a nyaratokat. Ö, egyúttal igyekszünk ruhadarabokat is ajánlani DJ Szatmánihoz talán egy Ádám kosztümöt, ö, mert az, az nekem de olyan nőklapjással hangzik, hogy én... kimondok egy ruhadarabot, de értjük, hogy igazából nincs is rajta. Azt semmi. énekli itt a, a lány, hogy, hogy mire vagy képes, az bizonyítsd és így lehetsz esélyes. Egyrészt, ami felmerült bennem, hogy ő már részt vett egy ilyen hercegnő táborban, mint amiről tegnál beszélgettünk. De azt 5 és 14 éves korat között Nagyon, nagyon vagy korán kezdte 14 ez évesen. Mi? Mi de az, hogy ez egy De, a bizonyi, de ne figyelj ide, azt mondja, hogy bizonyít, hogy mire vagy képes, akkor lehet esélyed. Na de ha bebizonyítom, Egyet de figyelj érem, lefekhetsz velem, ha, ha, be, ha bebizonyítod. Na de hát hogy bizonyítom be, ha nem fekszem leveled? Hát lehet, hogy Valaki valami más... máson akarja, hogy bizonyítsam. Hozzak egy videófelvételt? De hogy arra gondoltál? Én valami, arra gondoltam, hogy ilyen biceps, kacsintás, milyen gyorsan tudsz meghívni két itarra, vicceset ab, tudsz mondani, ügyességi valami. tigris bukfence, mit tudom én, nem gondoltam, hogy azonnal ágy. Nyár, akarom süsson a napsugarát, érzem, ahogy ő simogat, Meg nyár van. a buliban Ezért nincs kell a poátábor, hogy tudjanak bizonyítani. Tudjanak bizonyítani, Elvett mondjuk azzal, hogy... De akkor lesz esély. Milyen, gyor milyen gyorsan tudja átiratni az ingatlanomat, <hýuk> az ingatlanomat <hýk> mondjuk a nyaralómat a nevére. <hýk> igen. Igen, <hýk> igen, igen. Kép, igen. Ez az ámordnyila milyen gyorsan jut el a szívedhez. És, az, és, szíve, és jön ki a már mindegy, hogy ki már, igen, hogy ki, igen. már nagyon várom igen, igen, de az, az a lényeg, hogy, hogy, az hogy kell, te. hogy legyen pecsétje a szerelemnek uh, uh -huh, uh -huh, és na, a ruhádon uh, üljetek háttal a tábor tűznek mert ha így átlő nyila és a szíved az, a nyílnak a végén kitüremkedik a hátadon akkor egyből egy ilyen pirított uh, uh, uh, gastroélményhez is jut a párotok de az ámornyilának valójában nem a szívedbe kell furódni hanem a petefészkedbe ezt mindenki tudja Hát, Ámornak kéne szólni erről a kis mutatokat. De Ámor tudja, tudja ezt. Sok sok, sok, sok, sok sok sok Sok százmillió év evolúciója segíti Ámort. A hogy... miért nem mindjárt a méhedbe? Hát onnan kerül a méhedbe át. Még a szem... nyíl. <laughs> Jó, a fár, headben, most... rendben van a méhedben, rendben van, lehet tárgyalni. De a petét a petét <laughs> célozunk, olyan nem? Olyan nyitott vagy. Hát de akkor azzal megölöd. Még, még, a, a, még a, néhány... a, a megtermékenyítéssel? Épp ellenkezőlek. Hú, most már Épp nagyon, ellenkezőlek, szaporítod, nem hoppa. Az... hoppá. Ámornyila egyben a szaporítószer. Persze, pontosan erről <gül> beszélek, <gül> az a Ámornyila. Az az, az, az ámornyil érted most már, miről beszélek? Azt még megkérdezem, hogy Ámor miért van annyira én neki vetkőzve? Ő is be szeretne szállni, az lövöldöz, az lövöldözesse. Nem, Ámor, Ámor nem telen, Ámor nem telen, Ámor egy ágyékötője, egy Nincsen. felhő, egy kis felhő. Na, ja, de na, na ugye? Egy kis puttó. Uh, e én erre még itt rákérdeznék. Azt mondja, dráma, na no, nem kell ide már. legyen hát béke, a haragodat teddel jól a jégre. Ugye egyrészt miért haragszik? Vajon már a, is? A, biztos, hogy a fickó tett valami uh, rossz fát a tűzre. De ki az, aki békít? Az, aki a rossz fát tette a tűzre. Nem, hogy, hogy jaj, ugyanadjuk már ezt, már ez annyira, annyira a múlté, hogy, hogy mondjuk, hogy 30-40 másik bébit is megtermékenyítettem tegnap a Beach house -ban. Ne idegesíts már föl, hát tegyük már el, hát itt a nyár, Ma, legyen béke. Lezuhanyzom, és akkor, akkor nem érzed. És azt milyen, hogy nem álmodom, ez nyár nagyon. Az összes gondom hátrahagyom. hagyom, 40 fokban olvad a part, a forróság most jól bekavart. Mibe? Ezt énekelt egy idáig anyukám, hát Ezért hogy akarod, hogy nyár legyen. Akkor most mi a baj? Mint hogyha mi nem lenne bent Kondi. Érted? Hát most, úgy sír, parton, most úgy de... sír, szá... de most úgy sír, mint hogyha nem lenne benne a légkondi, nem lenne ott a víz, nem lenne ott a jacuzzi, nem tudna elvonulni akárhova. Most Ilyen mi a problémája? Azért Ezek kempingben vannak. <gül> Jacuzzi-ba gondolkozol, ne üyeskedjük. Kempingben vannak. Biztos vagyok benne. Vagy valami bérelt faház, egy apartmannak a földszintje, ahol egyébként fölöttük egy nyugdíjas pár próbálna aludni, de nem megy, mert ők nagyon táncolnak a nyárban. Ámor nyilával. Ez az önkényes mérvadó Pozsér Róbertel, Horváth Oskárral és Csizi Ágival. Itt a 90.9 Jazzy. A nyári sláger ajánlókban érkezett egy, egy kis inbox futár, és egy white label sláger, itt van nekem előadó és dal cím nélkül egy szépséges szöveg ágítól, úgyhogy ezt most akkor fejtsük meg, és majd elmondod, mit kell róla tudni, én meg tudni fogom, mit igen, kell érezni. Ö, nagyon ígéretes. Aha, gondolom. Forró az éjjel, és lüktet a hold. Ahogy nézem a morajló várost, ablakom tárva, a nyár hívogat, azt csugja a széllel, gyere már most. Itt is egy türelmetlen Babysisters-es kiugró Adám uh, csutka, le csutka Türelmetlen Adám csutka Vár a part, vár a víz Várnak a hajnali séták a homokban Ez külföldön van akkor uh, Nem, mert a Berencei például most már tökre kiepítették ugye, ehm, a Persze, már nem Bányatónál van egy kis beat De azért érezzük, hogy ez uh, Nem a természetes közeke A, a silicium dioxidnak. Érezd, hogy neked is itt a helyed. Indulj hát, semmit ne kérdezz. azt, hogy érezd, azt szerintem ott annak helye van. Érezd. Hát, hogy mit? Arra hogy engem érez? Az, hogy kérdezz. Igen, hát, kérdezz. igen, igen, igen, igen, igen, ne kérdezz, igen. Refrén, most táncolj. Őrülcsókkal rabolj el a mából. <hums> Ez az örülcsók ez az a termék, ami egy hazugság. De Na, és, ez az, ami nincs. De a... évtizedeken keresztül Igen. hazudoztak ezekben a popszongokban, erről az őrülcsókról, ami képes arra, hogy elragol, raboljon téged a mából egy másik idősíkra, vagy egy másik dimenzióba. De ez az, ami nincsen. Annyira, Tehát ez nincs. egyikünknél sem volt, és hány nemzedéknek kellett fizetnie ezért. Hogy ez volt mindig a referencia, hogy egy őrült csókkal rabolja el a mából. Ezek a hazugságok, ezek voltak azok, amiknek nem tudtunk megfelelni évtizedeken keresztül, mert mi csak smárolni tudtunk. Bocsánat! Bocsánat, próbáltuk izgalmasan, izgalmasan csinálni a nyelvünkkel is, de nem ennyit késő, tudtunk, nem érted? Bocsánat! Meg. És nem tudtunk elragadni a mából egy őrült csókkal, tudod, amit itt meg lett ezekben a számokban. Az a kérdésem, megvan az a filmes klisé, amikor elrabolnak egy gazdag csemetét, mondjuk egy ilyen 28 éves csajt, de, be, de ő is be van avatva. Tehát ő, ő, ő keresi föl az emberrablókat, a, lehet, hogy a fárgóban is ez volt, de nem akarok hülyeséget beszélni, beavatja őket, hogy gyertek, raboljatok el, a papámnak van pénze, kérjetek két millió dollárt, annyit a múltkor kifizetett egy nyaralóért, és akkor kezdjük el. Na, itt ez az sokkal rabolja el a mából. Felszólítalak téged, hogy engem akaratom ellenére rabolja el, bár én kértelek rá. De van egy ilyen szám is, hogy, hogy, hogy, hogy vigyél el az a jó, ha, ha meg, meg se kérdezel, el, kérdezel hogyha csak kézen foksz, és elvizel, tehát, hogy foszál meg foszál meg a szabad akaratomtól, ezt énekelte Friderica, mielőtt még higgyül is lett. Aha. De gondolom, ezután ez már csak Jézusnak nem, szólt. Nem, ez katona, Klári, nem? Ja, jó, lehet. Mindenki <gül> <Friderica> is elénekelte, <gül> bocs. Jó, ez jó elénekelte, lehet, ezt akár elénekelte. de lehet, nem, ezt a Csilla énekelte. Most már ez nagyon sok Ez már feldolgozás volt. Ja, lehet. Katonak, mindegy, katona, a lényeg, a lényeg mégis az, hogy a, itt ne a nő az kéri, meg. itt a nő azt kéri, hogy vigyél, vigyél el, Igen. hogy vigyél el az akaratom ellenére. Tehát, hogy itt valójában egy nem erőszakra való felhívás zajlik. O, az persze, de nem egy olyan nem e majd, amikor nem számít. De egy rá. Olyan kontrollált körülmények között, amikor van menekülő szó. Tudod, a menekülő szó az az, amit szex közben megállapodtak előre, hogyha már nem jó az élmény, de odarra izgultok föl, hogy kölcsönösen azt mondjátok, hogy megbüntetlek, jaj, ne, ne bánts, kérlek. Érted is, mivel, hogy ez jó, ez egy és olyan játék, egy olyan szó, biztosan nem mondanál ki például. Uh, Svéd Igen. És igen. akkor azt úgy érzed, hogy ez nagyon önös Az azt jelenti, hogy itt hagyjuk a babysztert. De hát a szegszer, már a szépen, is, ha visszaugrunk, akkor azt mondja, hogy légy nagy legény rabolja el engem. Tehát, hogyha nem rabolsz el, akkor egy kis senki. Na, erről vagy? van szó, erről van szó. van tehát, hogy ha hozzájárulásod, ha egyáltalán nem fosztasz meg az akaratomtól. De tényleg nem ennek a következménye, bocsánat. Ennek az egész diskurzusnak a következménye, van olyan szituáció, amikor már hiába sikítaszol. Nem, nem? Nem ebből a diskurzusból következik ez? Szervesen? Le, Hogy valójában folyamatosan a felszólítás zajlik a nemi erőszakra, ne, de nem. közben, és közben a, a hozzájárulásom az mindig el van rejtve, mert valójában mindig azt jutalmazom, hogyha csak egy, egy demózott körülmények között eljátszod nekem azt. hogy fogyasztóori körülmények igen, között. Igen, igen. hogy ah, el, a PoA training is a kínálja. De, hogy arról van szó, hogy elragadlak er, téged. Rape de, game. Úgy, de, é, úgy ragsz, game ragsz, de, game de, de, de, de, de, de, meg, hogy miközben megerőszakollak, látni fogod, a a, a, a a díszleteken, hogy ilyen papírmaséból van. Jó, de igen, nem Minket kell ne, ne, Benézel az erőszakoló mögé, és látni fogod a ezt, ahogy leválik, Jó, és azt érezni, hogy oké, okay, ez most akkor nem az igazi. Engedjük azért ezt olyan szempontból le, hogy ne, ne, ne, ne keverjük már össze a tényleges nem jelösszokat ezzel, tehát érted, mit mondtok? Oké, okay, igen, van ebben, de hát ez egy játék, ez egy ilyen okay, egy tánc, az, az tánc az ez az egy, egy ilyen... Óvatosan játszunk a tűzsel, hogy látjuk, érez, dísz, hogy ez díszlet, nem igazik. A díszlet félbetöltük, törtük. A félbe törtük. azt mondja, igen. hogy most táncolj, őrült csokkai rabolj el a mából, miénk ez a nyár? Minden érzést szívünkbe zár, és akkor most menj a francba. Tehát, hogy most akkor mi legyen? erőszakosan szexeljünk, csináljuk úgy, mintha semmibe vennélek, vagy valamilyen minden érzést zárjunk a szívünkbe. Az a feladvány, az a feladvány hogy erőszakold meg őt, de úgy, hogy ő is akarja. Jó, de, ne. de nem, valójában ez a feladvány. Ne, ne, ne, ne hagyjuk az erőszakból. Fosszál meg az akaratom. Raboljál el, maradjunk annyira, hogy raboljál el, nem kell ide. Megmélgem. lábam a vízben, ölelj át. Ne szólj most semmit. Ő a stégel, lába a vízben. értem. De át, át tudom ölelni, csak ugye három oldalról alkalmas ez, mert a negyedik az a víz. Nagyon kell figyelni, <gül> hogy honnan közelítesz. A Ö, oly sokat hittünk, oly szép ez az éj, de holnap már nem leszek senkid. Hát ez meg. Ma... Ez egy kaland, ez Miért? egy szenvedélyes orr. De akkor minek zártam a szív, szívembe minden érzést, hogyha holnap már nem. Lesz Azért, senki. mert ámort keresi mindannyiuk, mert a napolaj, az a szerelem is napolaj, hát nem. Nem hmm. arról szól az összes ilyen, de hogy szerelmes vagyok, de hogy vagy szerelmes, nem vagy szerelmes. Na, a végén az teljes megtagadása és kiiratkozás az egészből valójában arról van szó, hogy egy szó sem volt igaz ebből. Valójában arról van szó, hogy valójában cinikusan belerőhögünk a kamárába, és egy popsláger gyártunk abból, hogy jaj, de szerelmesek vagyunk, de annyira nem veszük komolyan, hogy az utolsó sorban az egészet le is tagadjuk, és beleröhögünk a, a nézőnek a pofájába, és azt mondjuk, hogy látod, így is megzaválta ezt a szemetet. Így, így van. Így van. Na, mit a következő? Ugyanannak a szerzőnek a művéről van szó. Még nem kent? tudom, kiről van szó. Ö, lesz szabad a gazda? Lesz, persze, persze. <hül> Azt mondja, barnacombok, ringóseggek, hújúj, minden gondot elfelejtek. Egy-két háj és dübörög a buli, indul a nyár, a pia és a nudi. <gül> Ez az, amire azt mondják, hogy pikáns. A pikáns az, az hogy szexinek kéne lennie, de nem sikerült jól. Ö, egész évben erre vártunk, teljesül most minden álmunk. Csapasd, oszi, tapossa gázra. Na ki most a DJ? Puzéra a házba. Ajaj, itt én úgy érzem, hogy itt valaki becsempészett valami trükköt. Engem megiklettek ezek a dalok, és idélben úgy éreztem, hogy kell. Kell, kell nekem ilyet írni, és Te vagy sikerült, a sikerült, Ez annyira, és annyira, nagyon annyira büszke szép. vagyok magamra, és mert itt van a ahogy elkezdett ordibálni a Robi, az őrült sokkal rabolja el a mából, ott, ott, ott, úgy éreztem, hogy egy új karrier út egy picit. Nem, lehetőségeket láttam a jövő emberre nézve, tehát itt ezen az úton fogok tudni tovább menni. Azt írja a refrén. Nem Refrén. Nagyon izgultam. Hogy tedd az asztalra, mit tenned kell, irány a beach, más nem érdekel. Fogjon a nap, tel a lángos a lányok, ha eltévednél, Google a barát. Ezt a kommenterőt ez szóval a Ez a, a, a refrén, ami arról szól, tedd az asztalra, amit tenned kell, ugye azaz, az, amiből kinyerjük a napolajat, ha jól sejtem. Nem. Irány hát a becs, más az nem értem. Fogyjon a naptej, a lángos, naptejes lángos, nagyon jó. <gül> Napolajas lángos, a lányok. Fogjon a lányok. Mert ez igényű megmondás. De azt gondolom, hogy ez most ugye kétszótagos szó kellett volna. Fogyjon a lányok, meg, ak, a, ez a, meg, kodják, megmondás. Gondolom, ezzel a megmondással a él a Groove House-ban. most bemutatja a Kell. Így kell, egyszerűen. Jó, hát nyári házi feladat akkor ebből a zene számból, amelynek a szövegét így úgy, de teljes mértékben felolvastuk. Énekeljetek föl nekünk slágereket, köszönjük szépen! Azért megnyugtat, hogy a Groove House hozzányá, hozzájárult a, a nyár elviselhetővé tételéhez is. Hát mert rengeteg, ősz... sok, rengetek sok nyár elviselhetetlen ebbé tételéhez járult hozzá. Ők te, segítenek méltó módon temetni, amikor augusztus 21-én már senki nem látsz a parton, akkor ezzel a dallal a füledben somfordálhat szépen haza. Kicsit, kicsit olyanok ők ebben a dalban, mint hogyha... Ebből a dalban? ebben a dalban. Igen. Olyanok, hogy ők még akarnának egy-két vendéget így a nyár végén. Tehát nekik még tart a szezon, van itt a bőrön, de gyere vissza. Búny. egy kis panziós góny. Egy kis Olyasmi, ez meg azt az akarja ez végig, hogy jöjj vissza már, jöjj vissza már. Még ott van egy pár adaga a lángos Hosszabb még... szezon. Hosszabb szezon uh -huh. akarunk. Tudod miről, szól, a tudod, miről szól ez az amerikai álom hazugságáról, a keep smilingról, arról, hogy mi van akkor, amikor lemálik. Tudod, a nyár, az itt, tudod, minek a metaforája? Az élet az életen. Az élet az életedik hatványon. Az, a, az, a, az az igazi élet. Amihez képest az összes többi, az csak gürcölés. Valójában egész évben gürcölsz, a nyár az igazi élet. Azért mész mm -hmm. a, a fesztiválra, hogy végre önmagad lehes. A nyár az az igazi. Az a, az, az élet felső foka. És hogy te így igazából kifutattál ebből a szezonból, lejárt, lejárt a, a, a szavatossága ennek a hazugságnak, ennek a, ennek a, ennek a, a, a szuperhájvéinek, és, és, és most itt vagy, lemállott az arcodról az a kötelező amerikai 1 millió dolláros mosoly, és itt állsz teljes, teljesen eszköztelenül, mert nem, tanult, nem tanultad meg, hogy mit kezdje az életeddel, csak a nyárhoz értesz. Én tudom, hogy mit mondasz, csak a drámaiságával ellentétben, mert hogy te most itt a mélységekben turkáltál. Én csak azt látom, hogy, hogy itt az a csaj énekel, akit egyébként május közepe tájékván durván kidobott a pasija, mert neki még szüksége van egy kis életre, és ezért elmenne így bizára, és neki azt énekli a csaj, hogy elmúlt a nyár, jöjj vissza már most már kibuliztad uh -huh. magad, meg uh -huh. volt a napolaj, ott voltak a Ez bébék, volt a most akkor egy már... Kis szünetet, aha, és most és már, a már vissza. Ne. Én valahogy inkább... vissza, a szívem úgy fáj. Hát ha aha... most itt lenne, nem verném a palávert annyira. Figyelj, ez a kép, ahogy ül a szobájában reggel már összecsomagolva, ugye tudod, a szállásokról eleve tízig ki kell jelentkezni, mert, mert a takarítónőhöz igazítjuk a, a kijelentkezést. Értem, hogy azért egy emeletet is három 4 óra hát ö, Meg a következő és következő a következően. Na de, könyörgöm, egy ilyen tipikusan ilyen, ö, ö, vasár, tudod, péntektől vasárnapig esetben, Úgy, hogy ott, ott fog toporogni a vasárnapról hétfőre megalvó? De azért nem ha, de is a saját vagyok, amikor 11-kor Nem a saját bőröngye bőröngye el van mellette, hanem a pasiét. Ez egész egy akkora képzavar. Azt mondja, eljött a rengeteg csendes a táj, üres szombámban sok emlék. A bőröndőd hiszen az ágy mellett áll, és te nem jössz vissza már, de akkor nem kéne mondjuk utána följön. küldeni a cuccokat, vagy valami. Hat, e, e, el, e, e, e, elment ibiza sehol egy váltás alsógatja nincs nála, vagy Ne rosszul mogja le a következtetést. Nem, nem szólt a bőröndről, csak augusztus 21-én. Haza fog jönni. Teljesen nyilvánvalóan, hiszen itt hagyta a bőrönd. Nem ment el sehova. Semmi csak igazából a közérdbe. Le kell ülnöd a, te a, közér, te le kell a és jönni fog. Ja, fog. És ja, és hát, hogy folytat... egy gyúfáért, szóval és szóval és szóval hogy folytatódik, most kell, hogy érezd, érezd hogy fáj. Nekem. Most kell, házforist. most kell. De Nem, vagy, egyébként ez egy létező érez, eszköz. Nem, ez egy létező eszköz, amivel áramot vezetünk a másik testébe, akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy jogosan érezne, ez így Igen, igen, igen, hogy így lehetne sokkolni a másikat, a partnereket. Ez a párkapcsolati, párkapcsolati dinamikát egyszerűen földgorsítaná, úgy gondolom, hogy, hogy galvanizálná, egyszerűen forradalmasítaná a párkapcsolati diskurzust. Hogyha abban a pillanatban, amikor úgy gondolod, hogy a másiknak jogos volna hey, fájdalmat érezni, igen, igen, Fiamad. megfelelő mértékű fájdalmat közön lehetnél Tényle. vele. Na, én azt gondolom, hogy a 21. században így lehetne, így lehetne jól a, ezeket a párkapcsolatokat megfelelő mederben tartani. Hogyha, és akkor, lesz. igen, egészen új dimenziók. Senki sem tenne rossz fát a tűzre. Nem kell ide diskurzus, csak egy gomb. Na igazából, hogyha, hogyha nem, nem, nem, hát azt akarom, hogy fájjon. Azt akarom, hogy most érezd, hogy fáj, ezt írja, most érezd, hogy fáj, igen, igen, Az igen. nekem nem igazán jó, hogy te most éppen a homeosztázisodban vagy, de kirútoslak belőle, és ezt úgy hívom, hogy szerelem, meg líra, meg nosztalgia. Ha, me, meg, meg azért, azért líra, mert ilyenek vannak benne. Melankólia. Vissza is néznél, csak egy megkínzott szív végtelen utakon jár, mert jár a szív az utakon, no, mindegy. Megfagyott világ, új virágot hív, kőből faragott táj. Ez egy versza. Nem. Ez így kompletten, már megint ezzel játszanak, mindig ezzel, mindenki de az, ezzel egész, de az De nem az egész nosztalgiáról szól ez, hogy már nem olyan jó, mint volt? Tehát nem ez más, az De az most már Ebben az... elment a csak ezt a sort, ne figyelmen kívül, megbántam mindegyet, megbántam mindent, máshogy lesz már, úgy kérlek, ó, hiddel hidd el, hogy fáj. Azaz, vitt végre, egy nő mondja, hogy valami rossz fát tett a tűzre, mm. és ibizájuk kergette mm -hmm. a fickót, jó, Szegény, igen, igen. Ott hozzád. Szerintem nem, no, a, no, a, nem a, no, fickó, a, a fickó nem bűhült. Valamit, valamit, valamit a csaj, igen, a csa elrontott, Valami jó, azt gondolta. Hogy az nyár meg visszatartotta tart. a bőröndjét. Azt gondolta, a, hogy a, a, a kulcsot elvesztettük, úgyhogy ami a szekrényben volt, az köszön szépen. Lehet, hogy a Ez egy nem, szakításnak az okozója volt. nem, nem, az nem az eredménye. Arról van szó, hogy egyszer elmúlik a nyár. Egyszerűen arról van szó, hogy egész nemzedéknek ez egy rossz hír, de ez nem fog örökké tartani. Még, ez, az, nem örökké tartani a Nem arról van szó, hogy nem fog tartani örökké. Tehát, hogy előbb-utóbb, ennek a szavatossága le fog járni ennek a nem ellenvállalásnak. A, hogy ez a végtelenségig nem húzható. Igen, de hát, most ez így... annyira szomorú, hogy most arra készülünk, hogy, hogy mindenki vidáman vegy elő a flip-flopot, fújjátok fel az úszó és a hónunk alá a fecskével, ezt. és akkor most itt elszomorodunk azon, hogy egyszer minden véget ér. De hát véget ér a tavasz, meg a tél, meg az ősz. Ja, ja, ja, ja, ja, a ja, ja a de, de most nem, nem itt nem? Ja, ja, Most ja, ja, kezd ja. a halidéj. Nem, itt már bokáig ér a halidej, vagy már csak a lábmosóban van a halidéj. Nem, nem, nem, nem. Oh, az, igen, az de a valóságban. Végig. Ez a születi nyári sláger. Egy dolgot kérdezni még, kihez beszél? Azt mondja, elmúlt a nyár jöj vissza már a fickó vagy a nyár. Hozd vissza őt a szívem úgy fáj. Na itt kell harmadik, a akkor a nyár. nyárnak mondja, hogy hozd vissza. Csak akkor meg a végén azt mondja, hozd vissza őt a szívem úgy fáj, ó, hidd el, hogy fáj. Hidd el, hogy fáj. A nyár hidd el, hogy fáj. Aha. Vagy már megint a De fasit. Az nem, le nem lehet, hogy küld valakit a pasért, aki nem a nyár, hanem de egy harmadik harmad. Nagyon erős, fickó viszi a bőrödet és hozza a pasit. De ő, de, ő, de ő nem ámor, ő nem ámor. Nem, annak csak úgy hívják, van? hogy ügynök. Tudod, akit így küldesz, hogy fájjon a másiknak, de hogy... tehát ez nem, ez nem ámordnyilával lő. Tudod, ez, ez, ez, ez ennél veszélyesebb fegyverrel lő. közvetítő, mediátor. <gül> <gül> hát gyerekek, ezeket a számokat hallgassátok a nyáron, vagy írjatok hasonlóakat, mert különben nem történik meg vagy a nyármány. Írtsatok ír hasonlóakat, élünk. így értettük. Írtsatok, ez volt a szerdai önkényes mérvadó egyúttal a héten az utolsó élőadásunk jó pianést.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 A 90.9 Jazzin az önkényes mérvadóságjában.